time I alive, just looking me, I put a gleam in your eye, buckle up, we're gonna take you for a ride, let's go, we got you going good in the vibe, everybody put your hands in the sky. Bona tarda, oients de ràdio Primavera. Esteu sintonitzat la ràdio de la nostra escola en el 88.5 de la FAM. Aquesta tarda us acompanyem els nens i nenes de tercer. L'Aroa, el Didac, l'Elora, la l'Alberto. Aquest curs hem començat un nou cicle a l'escola. Ja estem fent cicle mitjà, per aquesta raó ara estem al passadís de dalt amb els altres nens de cicle i amb els de cicle superior. Avui convertirem la nostra emissora en una cuina molt especial, ja que es volen donar-ho una receta de cuina perquè vosaltres la podeu fer a casa. Així que preparou paper i llapis per anotar tots els passos a seguir. Ja em direu si us ha quedat bona i si voleu podeu portar-nos una mica per testar-la. La nostra recepta d'avui és pastís de pa i xocolata. Esteu preparats? Ànims! Recordeu que primer de tot heu d'anar al supermercat per poder comprar els ingredients. Els ingredients per a 4 persones són 200 grans de molla de pa, 180 grans de triturades, 125 grans de sucre, 4 rovells 2 i 4 clares d'ous. 50 grans de cacà de mar, 4 llitres de llet, 510 grans d'ametlles, 40 grans de passes, 50 grans de pell de limona confitada, 1 grans de pinyons, sucre gras i sal. Ja ho teniu tot? Doncs comencem amb la seva elaboració. Demaneu-li ajuda a la vostra família, ja que n'hi ha coses que no podreu fer sols. pulseu a escalfar el forn a una temperatura de 200 graus. Agafeu un mollarrudó i primer estireu tota la mantega perquè, si no, el pastís s'enganxarà i no podreu treure' del A continuació, expulseu els 30 grams d'enmetlles triturades. Una vegada feta, això, esmiculeu el pa en un recipient que sigui fons. Escalfeu una mica la llet amb una mica de mantega al micro-ones. el cacao i el sucre, però abans heu de sobre amb llet i després hi poseu el pa. Afegiu les passes i les naus de llimona confitada, els nubels d'or i la resta d'enmelles. Agafeu les clares d'ou i les heu de, de batre fins que sembli nata i afegiu una mica de sal Tot això li heu d'afegir a la preparació Música Tireu el resultat en el motlle i repartiu per sobre els pinyols. Poseu el motlle dintre del forn durant 40 minuts. Espereu 10 minuts abans de treure'l del motja, tireu li a sobre sucre gras quan estigui fred. Com veieu ha de quedar molt bo. Ja saber-ho fer-ho, es porteu un per la nostra classe. Fins aquí no s'ha programa d'avui. L'heu passat bé, esperen que sí. Ens tornem a trobar molt aviat que sigou feliços. A l'enganyar- som bones per on de primària fem molt bé els aliats Disney, there you